Zástupce studentských senátorů na toto místo patří stejně jako studentční senátoři patří do akademické samozprávy. Studenti často v jakémkoliv vedení působí jako rušivý element. To proto, že se nebojí vyslovit provokativní názor, položit nepříjemnou otázku či vytáhnout na světlo nějakou nepravost. Možná díky své obaze, možná kvůli své nejednávě. Možná proto, že se ještě nenaučili bát, dělat věci jinak. A tak i tuto řeč zkusím pojmout trochu jinak a místo slavného učence budu citovat románovou postavu z Perateriho Prečeta. Vzoromil vysměš. Arci neviditelné univerzity prohlásil. Já vám řeknu, že bych dokázal provozovat úžasnou univerzitu. Jenom kdyby se nám pod podnohy nepletly i mizerní studenti. Když takové názory patřily jen do románu. Bohužel tomu tak není a právě v reálném světě jsou poměrně rozštěřené. A nám nezdůmívá, že vyvracet naši prací. Vidíme-li problém, snažíme se na něj upozornit a řešit ji. Vidíme-li příležitost, snažíme se ji vyrušit. Kolegové z předešlé studentské komory se jedné takové příležitosti chopili a rozvěli projekt studentského poradenství. Letos studenční poradci již čtvrtým rokem poskytují kvalitní studijně právní služby. Prváku preventivně poradí, na co si mají dávat pozor. Studentoví v nouzi podají pomocnou ruku A za neprávnu přišluzenému studenta se nebojí postavit. Naše studentská komora, Zase pomohla založit nezávislý studentský portál Lennura proto se již děle než rok můžeme těšit z nezávislého média, které se informuje také o jiných akademických senátech. Mimo to se našich stům ptáme, co je bálí, po svých krocích je informujeme na Facebooku, protože věříme, že naše samozpráva bude fungovat tím lépe, čím více lidí se o jejich fungování bude zajímat, A čím více lidí se do ní proto aktivně zapojí. Ale aby bylo o čem psát, je třeba také něco dělat. A tak se mnohem častěji na zasedání v Senátu scházíme na pořádek schůzí studentské komory. Ve svém pak pracujeme na věcech, které považujeme za dobré pro univerzitu. Projednali jsme a připomínkovali, co včetně dlouhodobého záměru, rozpočtovacích pravidel či věcného záměru Z těho Naši členové zastupují jedné univerzitní komisi, rozšířené kolegiu rektora, předsednictví Rady vysokých škol i Mezinárodní organizace Eurodog. Bohužel ne všechno se podařilo poprvé a stále je co zlepšovat. Například stipendia na všech fakultách stále ještě jsou vyplácena tak transparentně, jak by měla být. A. V současnosti připravovaná novela stojního a sluševního řádu je pro nás také obrovskou výzvou. A hlou výzvou byla také nedávná vluba rektora, protože jsme se k ní postavili se vší vážností. Scházeli jsme se také každý týden, připravovali si dotazy na kandidáty, diskutovali společně jejich a zápory. Současnili jsme se nejenom o poveření s kandidáty, ale také jsme si každého zvlášť pozvali na naše rejezdy za sedání. A před třetím kolem volby jsme ještě daleko uspořádali poslední debatu s oběma kandidáty. Jsem hluboce přesvědčen, že onen vzorový směšek mezi nimi nebyl ani jeden. Proto jsme z pohledu studentů nemohli zvolit špatně. Naštěstí bychom nikoho podobného hledali velmi těžko i v současném vedení univerzity. A právě skutečnost, že jsme bráni jako rovnocení partneři, Jejich připomínky mají váhu, nás motivují. A velmi si vážíme i této věci, stejně tak, jako si vážíme zájmy, podvěry, která mezi námi a vydajíme univerzity panuje. Proto na budoucou z Masarykové univerzity lidí s optimismem a nemalujeme čerty na zdí, které sami pomáháme stavět. A ať je předvečer 6. prosince ještě daleko, už teď jsme teběli Děkáme, co naší univerzity nadělí Nikuláš a když se může dáň náš. Záběrem mi poděkovat svým současným i bývalým kolegům a kamarádům ze studentské komory, se kterými mě stále baví spolupracovat. A děkuji také vám, dámy a pánové, že neustupujete kličivým snahám o obezení blíhu studentů na chod vysokých škol. My nechceme mít klienty našich univerzity. My chceme být jejich součástí. V případě masarkové univerzity tomu tak nepochybně je a já věřím, že i v průznu budeme. Děkuji vám za pozornost.